Biografie. Memori Biografia unei capodopere. Egmond di Johann Wolfgang Goethe. Scenario radiofonico di Claudio Cristescu. de prejudecățile dogmatismului genurilor, Goethe, creator genial, a folosit toate mijloacele comunicării poetice, toate posibilitățile oferite de limbă, ca și toate formele construcției literare, în împlinirea unei opere, ale cărei semnificații le percepem și astăzi, în toată importanța lor. În multitudinea preocupărilor sale, teatrul se înscrie printre preferințe. Lucrările tinereții, Capriciul îndrăgostitului, o pastorală în Universului alexandrine, și Complicii, ambele inspirate din evenimente și simțiri personale, sau schițele poemelor dramatice Prometeu, Mahomed, Cezar, Socrate, ca și drama Clavigo, inspirată dintr-un episod cules din memoriile lui Bomarșe, sau Stela, considerat un spectacol pentru îndrăgostiți, dar mai ales Faust, opera vieții lui, demonstrează că preocuparea teatrală a fost una din cele mai statornice ale marelui scritor. De altfel, dramaturgia a fost terenul câtorva din realizările sale de seamă. Faust, Götz von Berlichingen, Ifigenia în Taurida, Torquato Tasso, Capodopere, alături de care se situează și drama Egmont, operă de tinerețe al cărei prim act îl scrisese cu mult timp înainte de sosirea sa, în noiembrie 1775, la Weimar. Coimește prin profunzimea ideilor și totodată prin ușurința cu care le șterne pe hârtie, că pictează excelent, că e un înzestrat gravor, însetat mereu de cunoaștere, a explorat cu rezultate impresionante domenii dintre cele mai variate, mă refer la arheologie, la chimie, medicină, e un adevărat prinț al spiritului. Și nu are decât 26 de ani. Dar mi-ați sugrăvit portretul unui geniu, domnule Merg. Da, doamnă, fără îndoială pe găte destinul al cătui din această plămadă. Vârsta pe care o am, experiența dobândită ca și unele merite personale, mă îndreptățesc să cred asta. Mă înclin în fața părerii marului lui Viland, Vodoba cea mai de preț a curții noastre de la Weimar. O, sunteți prea bună, doamnă. Nu pot fi decât bucuros dacă cele câteva lucrări ale mele au contribuit cu ceva la îmbogățirea literaturii germane și sper la modelarea simțului estetic al compatrioților mei. Nu numai estetic, domnule Viland. Contribuția scrierilor dumneavoastră a lui Klopstock sau Lessing este cu mult mai importantă. Desigur, prin precizia și conciziunea care vă caracterizează, sensurile devin mai clare, iar eleganța spiritului ca și limpezimea exprimării propriu-zise adaugă operei concetățenilor noștri un plus de strălucire. Mai ales proza și poezia noastră au căpătat acel conținut pronunțat social și național de care era atâta nevoie. Este adevărat, noi am încercat să deselenim pe cât am putut un teren năpădit de buruienile influențelor străine și sunt convins un scritor ca Goethe va ști să ne continuie strălucit munca. Ei, dar prietenul dumneavoastră întârzie. Aici, la curte, punctualitatea face parte din protocol, domnilor, chiar dacă însuși ducele Carl August te protejează. Ducele Carl August, într-adevăr, a avut bunătatea să mă invite la curtea sa. Și a insistat să vin, doamnă. Așa. Îndrăznesc să afirm, însă, că nu a făcut-o nici din milă și nici din vreun capriciu de suveran, ci pur și simplu pentru că, în delungatele noastre convorbiri, ne-am descoperit preocupări și aspirații comune. De altfel, a insistat să vin și din dorința de a-mi putea termina în liniște anumite lucrări care i-au trezit interesul. Domnule... Ioan dragul meu, vă rog să-l iertați, doamnă. Prietenul nostru este un impulsiv, dar credeți-mă, cunoscându-l mai bine, îmi veți da dreptate că merită să-i fie trecut cu vederea acest defect. E la naivă. Nu am nevoie de apărători. veniți în bucuros să-i pe cei pe care îi prețuiesc și iubesc. Și că, o aud fără să vreau pe doamna von Stein, reproșându-mi o impolitețe de care nici măcar nu mă fac vinovat. Desigur, dacă veți accepta, onorată doamnă, să fiți îngăduitoare cu alteța sa, car August că el m-a reținut. Așadar... Manierele dumneavoastră sunt cel puțin ciudate, domnule. Mărturisesc că nu mi l-aș fi imaginat astfel pe cel care a scris Werther. Este adevărat, pe autorul dramei Götz von Berlichingen... L-am recunoscut Doamne... Mă referam la ton domnule. Observ că prezentările Au devenit deprisos și Întrucât acum îmi dau seama te nu e dispus să o facă Acceptați-vă rog doamnă baroană Scuzele mele în numele său Vă asigur e ultimul dintre muritori Care ar dori să jicnească Pe o demnă reprezentantă A sexului frumos mult prețuit de el După cum se știe Primesc aceste scuze domnule vilant Mă voi retrage însă acum. Cu bine, domnilor. Doamne. încă o clipă, doamnă. Vă rog. recunosc că am fost cam violent. E unul din marile mele păcate. Cunoașteți, desigur, temperamentele colerice. Așa că regret deja incidentul de acum câteva clipe. Aveți dreptate să fiți supărate, dar vă rog, nu vă considerați jignită. Bine, domnule. Oricum, în datoriri urgente, reclamă prezența mea în altă parte. La revedere! Da. da. Am făcut-o. Și știți de ce îmi pare rău? Femeia asta are ceva care m-a atras de cum am văzut-o. O liniște, o siguranță, o, o eleganță a gestului. Privirea e gravă și enigmatică. Cum ți-ai putut da seama? Este o perfectă doamnă de societate. În săra sale să întâlnesc adesea oamenii de artă. O fină cunoscătoare a literaturii, ea însă scrie poezii de o mare sensibilitate. Deci nu e frumoasă? Are un farme cu totul parte, iar eu m-am purtat ca un necioplit. Prietene, prietene, ai grijă, prevăd că sufletul dumitale, iar este în pericol. Probabil vei găsi prilejul să-ți răscumpere greșeala. Sper. Da. Acum, hai spune-ne că ai apucat de lucru. Oh. Am atâtea proiecte. Am adus de la Frankfurt primele creionări ale unor epopei, satire, dizertații, poezii, fragmente de romane, de piese. Totuși nu mă pot concentra. Te lași furat de preocupări lăturalnice în loc să-ți urmezi vocația. Destinul a fost generos cu tine, succesul te-a Cele două ediții de opere deja apărute la Berlin și în Elveția au făcut celebrul. Forța creatoare trebuie educată, stăpânită, la nevoie biciuită, renumele L-ai cucerit la o vârstă când alții de-abia se străduiesc să se afirme. Ai obligația însă să confirme mereu. La Frankfurt am discurs o mulțime de pagini din manuscrisele de care vă vorbeam. Ca să fiu sincer, am impresia uneori că venirea mea aici reprezintă și o fugă din fața responsabilităților legate de realizarea tuturor acestor proiecte. O asemenea perioade intervine în viața oricărui scriitor. Important e să vrei să... Afli resursele pentru a depăși impasul, iar dumneata Goethe trebuie să le găsești. Să întrerupem această discuție pentru a releva în linii mari influențele hotărătoare care au determinat formația spirituală a lui Goethe și implicit creația sa. Într-o scrisoare din Frankfurt datată 20 februarie 1770, ultima dinaintea mutării la Strasbourg, Goethe îi numește cu venerație și recunoștință pe cei pe care îi consideră adevărații săi îndrumători în ale frumosului și cunoașterea realității sociale. Össer, cunoscutul pictor clasicizant din Leipzig, Wieland, poetul cu cea mai largă arie socială, și Shakespeare, cunoscut și înțeles de Goethe, mai ales datorită versiunii germane a lui Wieland. Ceilalți, scrie Goethe, mi-au arătat că greșeam. Aceștia mi-au arătat cum pot face mai bine. Despre temeiul și roadele apropierii lui Goethe de Shakespeare vom mai vorbi. Mai înainte însă trebuie să punctăm un moment decisiv în maturizarea omului, gânditorului și scriitorului. Întâlnirea cu Johann Gottfried Herder în septembrie 1770 la Strasbourg. Herder, cel din om cu simț istoric din Germania, a înțeles și a descris fie Antichitatea greacă, fie Universul biblic, fie popoarele primitive sau pe Shakespeare, ca fenomene istorice judecate în specificitatea și diversitatea lor individuală. Teoria lui Herder despre dezvoltarea vie și rolul factorilor individuali constituia o noutate care fertiliza la vremea aceea cultura germană în genere și gândirea lui Goethe în special. Uriașa lărgire a sferei istoriei și disciplina severă în munca de creație sunt cele două principale direcții în care Herder l-a influențat pe Goethe. Trăirea culturală pe care Herder i-a mijlocit-o tânărului Goethe s-a concentrat esențialmente în redescoperirea lui Shakespeare, cu alte cuvinte, în revalorificarea operei acestuia ca natură și istorie devenită literatură, ca moment de limbă cel mai cuprinzător în îmbrățișarea lumii și a omului ca simbol al forței creatoare omeniști. Iată câteva din elementele pe care le-a aflat la Shakespeare tânărul Goethe și care l-au asaltat cu toată forța unor descoperiri dorite și intuite de mult, stimulându-i propriile capacități, graiul pasiunii individuale, surprinsă în toate ipostazele, libertatea și limpezimea sufletească în mijlocul celor mai cumplite furtune ale vieții, înțelegerea precisă a simțirii adânci, cunoașterea profundă a sufletelor și a stărilor sociale, a interacțiunii dintre caracterul omului și legile care guvernează politicul și socialul, blândețea, dar și atitudinea necruțătoare a celui atotștiutor, înțelepciunea, umorul și deschiderea spirituală cu care sunt privite năzuințele și frământările omului. Să ne întoarcem pe firul timpului la acele momente în care toate aceste frământări spirituale prindeau formă proprie în gândirea tânărului poet. <laughs> Nu aș vrea să-ți par cicălitor, dar uite ce spunea odată un francez spiritual, când o minte de seamă a atras asupra sa atenția publicului printr-o operă meritoasă, lumea face tot ce-i stă în putință pentru a-l împiedica să mai producă o a doua operă de aceeași valoare, așa că ai grijă, Iohan! Bine, bine, Papa viland! Heinrich, cum se merge gazeta! Ei, când semnau în Herder, Wieland, Goethe Frankfurtul aștepta cu sufletul la gură Fiecare numără acum însă Ei, frumoase timpuri da. M-au trecut aproape trei ani Dar din de delungatele noastre plimbări prin Strasburg Și Vețlar, îți mai aduce aminte Ei, Cum să nu Pe atunci îmi vorbea adesea cu pasiune de câteva drame Care ar fi urmați să aibă o temă comună Eroul, Titanul aflat în contradicție cu tocmirile lumii În aspirația sa spre libertate Da Personalități mitice Aparținând deopotrivă istoriei universale Prometeu, Mahomed, Socrate, Cezar Care au luptat împotriva realității statornicite Încercând să o transforme prin forța lor creatoare titanică În această pricină au suferit, au pierit și... Nu, nu, nu, nu, nu mă surprinde că te-ai gândit la o astfel de temă Fiindcă una din... Trăirile tale fundamentale care animă tot ce ai făcut până acum este tocmai voința de a-ți afirma individualitatea față de ceea ce te înconjoară din formă sau o prin forță creatoare. În fond și piesele lui Shakespeare se rotesc toate în jurul punctului tainic în care specificitatea euului nostru, libertatea pe care o pretindem pentru voința noastră, se ciocnesc cu mersul necesar no, al ansamblului. No, no, no, no, nu, nu, nu, nu, nu atât de categoric când face o astfel de afirmație. Definiția tragismului Shakespearean ar deveni mult prea simplă redusă la acest conflict, ar, ar deveni ceva de la sine înțeles și totodată s-ar aplica la fel de bine lui Homer sau tragediei grecești sau... Oricărei alte drame, nu, nu, nu, nu, nu pot fi excluse o multitudine de particularități, de nuanțe care înseamnă tot atâtea sensuri ce răzbat din tematica șexperiană. Dar să revenim însă la proiectele tale. În sfârșit, trebuia deci să înfățișez niște uriași. Uriași. Da. Am scris monologuri, am scris scene, nu mă îndemnat de cutezanță. Personajele, evident, mă fascinau. Treptat însă în timpul lucrului am constatat că îmi piere interesul față de detaliile indispensabile într-o dramă Spațiul și atmosfera specifică în care se plăsmuiesc pe acești titani da. te, te înțeleg Contururile existenței lor corespund unor năzuințe proprii Dar lumea lor, cea care de fapt i-a condiționat, ți, îți rămânea străină Da, tocmai. și am renunțat Ai renunțat? Am renunțat am simțit că m-aș îndepărta prea mult de ceea ce înseamnă acum și aici Aspirații imediate, concrete Șina germană are acum nevoie de eroi cu valoare de simbol Dar oameni pe care spectatorul să-i simt adevărați Cuprinși de vâltoarea realității istorice Luptând pentru drepturile naturale ale fiecăruia de a se manifesta în libertate Eroi iubind și apărând cu orice preț adevărul Încrezător în puterea creatoare a spiritului uman Eroi care respecte tradițiile naționale Și se sacrifică pentru independența poporului lor Descoperirea teatrului lui Shakespeare, învățămintele primite de la Herder și cele oferite de Lessing în a sa dramaturgie hamburgheză, ca și tumultul ideilor novatoare din artă care își găseau printre tinerii creator tot mai mulți adepți, îl determină pe Goethe să se alăture, cel puțin pentru o perioadă de timp, curentului literar șturm un drang, furtună și avânt. Patosul sentimentelor patriotice, vădit în valorificarea cu precădere a episoadelor istoriei naționale, neconformismul în construcția dramatică, impetuozitate expresivă, pledoaria pentru libertatea individului de a se manifesta potrivit aspirațiilor și înzestrărilor sare spirituale, au dat acestei importante mișcări culturale sensul unei adevărate renașteri, resimțită pe plan literar în general și pe tărâmul teatrului în special. Mai ales prin piesa Götz von Berlichingen, dar parțial și în Egmont, Goethe se situează în fruntea scriitorilor ale căror creații au fundamentat momentul Sturm în drang Așadar să înțeleg că te preocupă o temă apropiată primei tale drame istorice Goethe von Berlichingen, cavalerul cu mâna de fier, curajos și cinstit, nevoit să se substituie legii Vedeți, biografia acestui cavaler medieval m-a mișcat adânc M-a captivat personalitatea lui independentă, aspră, dar bine intenționată, trăind într-o epocă sălbatică și anarhică. Pe măsură ce scriam drama, în atmosfera încărcată de istorie a Strasburgului și Vețlarului, citindu-l și recitindu-l pe Shakespeare, constatam însă că mă îndepărtez de intenția inițială. O piesă despre deci un erou admirat și realizez mai ales un tablou de epocă tradiții cavalerești, războaie țărânești, conflicte sociale, confruntări între puterea bisericească și cea laică, o, etc. binevenită modificare în concepția dramatică. Astfel, accentele patriotice au căpătat un mai potrivit spațiu de afirmare, nu? Da și nu. Acum însă îmi dau seama că această evocare a unei pagini din istoria noastră are totuși înțelesuri limitate. Preocupat de redarea culorii istorici mi-au scăpat multe sensuri, tocmai ale sentimentului patriotic, privit însă ca o caracteristică a conștiințelor de pretutindeni. Ceea ce e, fără îndoială, ar avea o rezonanță mai mare în sufletele contemporanilor noștri. Lesinga avea dreptate când îmi considera piesa o cronică dialogată. Mm, e mult mai mult decât atât, Iohan, Prima piesă de inspirație națională în care apar în spre care trebuie să se călăuzească teatrul german. Acțiunea desfășurată pe mai multe planuri, caractere puternice, clar conturate, abolirea totală a celor trei unități clasice, împletirea tragicului cu comicul, un limbaj îndrăzneț, în sfârșit viața surprinsă în tumultul ei. Da, oricum însă, Egmont... Egmont? Ha, e... Egmont, da, piesa la care reflectez acum și care aș vrea să însemne Mai mult decât Götz von Bellingen Și în planul relațiilor sociale și politice Și ca înțelesuri umane, propriu-zis Deci, o nouă dramă istorică Da, da, da Ia stai, mi-aduc aminte că la Frankfurt mi-ai cerut să-ți procur o istorie cât mai completă a țărilor de jos Nu cumva subiectul da, da, Într-adevăr, studiind și alte scrieri mi-a atras atenția un episod extrem de semnificativ pentru setea de dreptate și libertate a unui popor uh -huh. Revolta Flandrei din secolul 17, împotriva tendințelor acaparatoare ale lui Filip al II-lea, regele spani de Un fundal dramatic generos da. În centru piesei mele se află contre Egmont, luptător curajos pentru justiție și neatârnare El și închipui că poate să apere drepturile poporului său oprimat, rămânând totuși credincios regelui O eroare, pe care un alt nobil flamand, vestitul prinț Orania, nu va face Pare îngândurat Ce spui de convorbirea noastră cu regenta? Iar ne spune că prietenia ei față de noi a fost privită cu ușurință Și că regele va trebui să ia alte măsuri E femeie, dragă Ania Și ar vrea ca frământarea de care e cuprins un popor Să se potolească prin câteva vorbe prietenești Și fiindcă nu poate izbuti Nu mai are altă cale decât să se supere și să amenințe că vrea să plece da Dacă pleacă Și dacă regele trimite pe altcineva are să vină și acela cu planuri mari și va vrea să-i țină în pe toți Lucrurile vor merge la fel ca și mai înainte Dar dacă îl vor sfătui pe rege să facă o încercare Care anume? Să vadă ce poate face trupul fără cap Cum asta? Regele a lucrat mult timp după anumite principii El vede acum că nu o scoate la capăt cu ele Numai un lucru nu l-a încercat Care? Să cruțe poporul și să doboare prinții Vom putea să ne apărăm Să convace adunarea cavalerilor lânei de aur Vom merge la judecat Și ce ar fi dacă sentința s-ar da înaintea judecății? Nu, pedeapsa înainte sentinții Nu, Orania, așa ceva nu-i cu putință Cine ar putea să îndrăsnească să se atingă de noi? Vântul care ar împrăștia vestea asta în țară Ar uni tot poporul într-o conspirație cumplită Dintr-o dată ar izbucni ura și s-ar declara despărțirea pe vecie de Spania Să ne gândim bine, Egmont Ducere de alba e pe drum Regenta spunea că nu știe nimic Tocmai asta mă face să fiu convins Regenta are să-i locul Cunosc cugetului de ucigaș Aduce și o știre cu dânsul Au să pună mâna pe căpetenii Nu, nu, eu zic să ne ducem fiecare în provincia lui Acolo să ne întărim Lupta nu va începe pe față Și dacă la sosire ne cheamă numele regelui? Ne scuzăm și dacă ține neapărat să venim? Cu atât mai mult nu trebuie să ne ducem. Atunci războiul e gata și noi suntem rebeli. Orania, gândește-te la ceea ce vrei să faci. Împotrivirea ta va fi semnalul care va îndreptăți orice cruzime din partea Spaniei. Gândește-te ce se va întâmpla cu orașele, cu poporul, cu negustorii, cu țăranii, cu breselele. Vei vedea cum Fluviu duce cu el cadavrele cetățenilor, ale copiilor, ale femeilor și te vei gândi cu groază că nu mai știi pe cine să aperi. Fiindcă vor pieri tocmai aceia Pentru a căror libertate ai pornit războiul Dacă e bine să ne jertfim Viața pentru popor Atunci tot așa de bine este Să ne cruțăm viața pentru dânsul Eu plec, Egmont Așteaptă sosirea lui Alba Și Dumnezeu să te aibă în pază Rămâi cu bine, Egmont Pleci? Lasă-te convins Vino cu mine cum? Plângi? Orania? Un bărbat poate să plângă după un prieten pierdut Crezi că sunt pierdut? Ești, gândește-te, ți-a mai rămas puțină vreme Rămâi cu bine Ce putere au asupra noastră gândurile altuia. Temerile omului acestui au intrat în mine. Nu, asta e o picătură străină în sângele meu. Iar când despre brazdele îngândurate ale frunții, am eu un mișloc plăcut să le alun. Egmont va cădea în cursa pe care i-o întinde ducele de alba, diplomat abil și perfid, un executor necruțător al poruncilor primite de la săpânul său regele. Sfârșitul contului este tragic. Ideea însă pentru care a luptat rămâne vie peste timp. Nimic nu poate fi considerat pierdut dacă semnificațiile unei cauze drepte răzbat în fața lumii și cu adeziuni. Purtând cu ele speranțe și avânturi, fortificând încrederea în împlinirile viitoare. Iată de ce m-am și gândit la un final apoteotic. A pierit cu una. O chip frumos. Lumina zilei te-a lungat. Da, ele erau, ele amândouă cele mai dulci bucurii ale inimii mele. Dumnezeiască libertate a luat chipul iubitei mele. A venit la mine cu tălpi însângerate și faldurile fâlfâitoare ale hainei îi erau pătate de sânge. Era sângele meu. Şi al multora altora ca mine. Nu, n-a curs degeaba. Mergeţi înainte, răzbiţi popor viteaz. zeica victoriei te conduce. Și așa cum marea rupeţi gazurile voastre, Doborâţi și voi meterezele tiraniei și ne o sub talaz, smulgeți o din pământul și din drepturile pe care cutează să-și le însucească. Auzi? De câte ori nu m-au chemat sunetele astea la luptă liberă și la izbândă? Ce vesel mergeau tovară și miei pe drumul de primejdie și de glorie! Și eu, din temnița aceasta, plec spre moarte glorioasă! Mor pentru libertatea pentru care am trăit și-am luptat, pentru care acum sufăr și mă jertfesc. Da, da, veniți, soldați spanioli! Pe voi nu vă mâna decât o vorbă goală a stăpânului. Strângeți-vă rândurile, nu-mi a fică de voi. Sunt obișnuit să stau în fața sulițelor și împrejmuit de moarte să simt și mai adânc avântul vieții. Toate părțile dușmanul te pesoară. Scapă răsărgile! Curaj, prieteni! În spatele vostru sunt părinții, femeile, copii! Să mergem! Apărați ce este al vostru, prieteni! Ca să salvați tot ce veți, drag, Cădeți, voioși! Cum cade eu acum? În timp destul de îndelungat, Goethe va lucra sporadic la realizarea proiectelor sale literare, căci îl acaparează numeroase îndatoriri mondene, dar și politice și administrative. Devenit prieten apropiat al ducelui Carl August, Goethe are o ascensiune vertiginoasă. Este numit consilier privat de legație, consilier intim, apoi ministru de război și al lucrărilor publice, în fine, ministru de finanțe. Goethe domina toată viața publică a ducatului Saxa Weimar și întreaga existență a curții pe care o anima cu spiritul, cu fantezia și voioșia lui. În urma stăruințelor lui Goethe, în 1776, sosește aici și Herder. Dar dacă iluștrii săi prieteni Vieland și Herder vor continua să-i fie neprețuiți dascăli, nu putem să trecem peste influența profundă pe care a avut-o asupra tânărului Goethe o ființă înzestrată cu o personalitate aparte, Charlotte von Stein Animozitățile primeilor întâlniri s-au topit treptat în pasiunea unei afecțiuni benefică pentru stimularea vânturilor literare ale lui Goethe, ca și pentru însăși modelarea caracterului său. de fumuri, aroganți și stupizi. Le citesc un ochi furia mută. M-ar dacă ar putea, nobilime de curte. Eu sunt totuși, domnilor, scriitor, pe nu voi... Miștește-te, Iohann, te vor auzi. ce îmi pasă. Constat că redevi grosolan, am plecat. Stai, stai, stai și Nu mă părăsi, te rog. În asemenea momente, tu singură mă mai reții aici. De altfel, dacă n-ai fi fost tu, de mult aș fi scuturat jugul. Un jug aurit recunoaște... Eh. Nu încerci deloc să înțelegi Pentru ei rămâi totuși burghezul din Frankfurt Care însă, iată-i domină prin puterea minții Cucerește favorurile suveranilor Escaladează impetuos scara onorurilor Devenind centrul atenției generale Vrei să-ți fie recunoscător și să te iubească? Ai dreptate Ai dreptate că nu întotdeauna înțeleaptă prietenă Cunosc mai bine această lume și mi impun să rămân lucidă Atâta tot Îmi spun mereu că trebuie să accept granițe și convenții ca pe niște îndatoriri firești, sociale și etice. El însă îmi stânjenesc libertatea interioară pe care o vreau desăvârșită. Desăvârșită fiindcă îmi dă aripi sufletului și gândului. De ce neapărat amesteci societatea cu lumea ta sufletească? Societatea nu este o temniță, Iohan, ci o atmosferă. Cu tact și cu atenție nu va fi greu, crede să ajungi la concilierea acestei atmosfere cu libertatea interioară de care vorbeai. Uh. Cum poți fi în același timp Pasională și echipzuită Tandră și severă Sensibilă dar și fermă Visătoare dar și lucidă mm? E cam mult Care femeie nu s-ar bucura auzindu-te Imaginația însă stimulată de inimă Mai ales la un poet de talia ta Tinde să fie prea generoasă Nu glumi, șanute, nu glumi Eu nu voi înceta vreodată să te admir și să te iubesc să nu spui asta, dragul meu Știi și tu Există un hotar ce aparține timpului Și din păcate nu numai lui Un hotar dincolo de care răzbate prea puțin din un multul sufletului nostru Charlotte M-ar bucura mai mult să știu că și prin ceea ce reprezint acum pentru tine Îți vei găsi echilibru spiritului Ca să poți scrie, Iohan Egmon, Ifigenia, Torquato Tasso Trebuie să fie adevăratele răspunsuri demne de tine La provocările celor de aici sau de aiurea Charlotte, lângă tine vulnerabilitățile mele dispar Zbuciumul din suflet ea ta pierit O simt puternic ca un titan și inspirat ca un orfeu Cred că sunt într-un mare pericol de a începe să te cred Uite, mărturisesc, îmi dau seama că nici Ifigenia și nici Prințesa din Turcoato N-ar exista fără sentimentele sub stăpânirea cărora trăiesc Spre idealul uman pe care vreau să-l întruchipeze Cele două nobile femei mă pot înălța numai datorităție Datorită nobleței și generosității tale, Ioan Și mai ales datorită geniului tău Dar despre Clara, iubita lui Egmont, nu-mi spui Nibi? Fata de condiție modestă, cu suflet eroic, Clara Ființă generoasă pentru care dragostea înseamnă dăruire până la jetfa de sine fiindcă singura ei rațiune de a trăi este de a ști iubitul fericit. În asta. Bună seara, mama. Nu-mi răspunzi, Ecmont. Bine ați venit, domnule Conte! Fetița mea era să moară de măhnire că ați întârziat atâta. Îmi dai ceva de mâncare? O prea multă ciste pentru noi. Nu mai savem. Ce? Am pregătit eu tot ce trebuie. O clipă, numai. Când e el lângă mine, nu mi-e foame deloc. Nici lui n-ar trebui să-i fie foame când sunt eu lângă dânsul. Ce ai, Clara? Cât de rece ești astăzi? Vii în mantia asta și... Nici nu mai sărutat măcar De ce îți ții mâinile înfășurate în mantie Ca un copil în scutece? Nu vreți să ședeți și să vă scoateți mantia, domnule conte? Eu mă duc la bucătărie Trebuie să vă mulțumiți cu ce găsiți? Până voința dumitale este cea mai bună mirodenie oh, da. Și atunci, Ekmont, Dragoste mea ce este? Tot ce vrei Aseamănă cu ceva dacă poți Mai întâi să-mi zvârlă mantia ce minunat! Ești mulțumită? Știi că ți-am făgăduit să vin o dată în haine de gală? Ah, uite și luna de aur! Împăratul ți-a dat-o? Da! Cordonul și insignele dau celui care le poartă cele mai înalte drepturi. Nu recunosc pe lume niciun alt judecător pentru faptele mele decât pe marele maestru al ordinului, împreună cu adunarea cavalerilor. Luna de aur! Distinție pe care o capeți cu trudă și cu sârguință E un lucru de mare preț Pot să o asemăn cu dragostea ta Tot așa o port și eu la piept Și totuși nu pot să o asemăn De ce? Eu n-am dobândit-o cu trudă și cu sârguință Și n-am meritat-o Cu dragoste e altceva O meriți pentru că n-ai căutat-o Și de cele mai multe ori o dobândesc tocmai oamenii care nu alergă de pe dânsa. Despre tine îi spui aceste vorbe mândre. Tu care ești iubit de toți oamenii. Uh, dacă aș fi făcut ceva măcar pentru ei. Dacă aș putea face ceva pentru ei. Ai fost desigur astăzi la regentă. Da, am fost. Ești bine cu dânsa? Mm. Îi dau mult de furcă. Fiindcă ea caută mereu taine în dosul faptelor mele și eu n-am nicio taină. Chiar niciuna? Poate totuși, dar foarte puține E prefăcută? Dacă e recentă, mai întrebi? Eu n-aș putea să mă descurc în lume Iar are un suflet de bărbat Nu e ca noi astea care ne îndeletnicim cu, cu sutul și cu bucătăria Lasă-mă să te țin lângă mine Lasă-mă să mă uit în ochii tăi Să găsesc totul în ei Mângâiere și speranță și bucurie, și mâhânire Spune-mi Spune Nu mai înțeleg Tu ești Ecmont Contele Ecmont Marele Ekmont Care face atâta vâlvă Despre care toată lumea vorbește Și la care ține toată țara Nu, Clara, nu sunt eu Cum? Vezi tu, Clara ecmond acela de care vorbește E un ecmond ursuz un om care trebuie să fie prudent și să schimbe fața când într-un fel, când într-altul. Când lumea îl vede vesel și voios, el este frământat de gânduri, înconjurat de prieteni în care nu se poate încrede, observat de oameni care nu știu cum ar face să se atingă de dânsul. O, oh, nu mă întreba cum trăiește și ce simt acest om. Însă acesta de aici, Clara, acesta e un om liniștit, Sincer, fericit, iubit și cunoscut de o inimă minunată Pe care și el o cunoaște bine și pe care cu toată dragostea și încrederea O strânge la inima lui Acesta e Ecmond al tău Acum pot să mor Nu e pe lume bucurii mai mare decât asta Ce de răzbate din dragostea celor doi, propriu-ți crezi. Iubirea adevărată anulează convențiile de castă, se poate ridica deasupra oricăror prejudecăți, înlătură orice rațiune. Vezi, consider că deocamdată în Egmont am izbutit să-mi clarific chipurile personajelor principale și relațiile între ele. Conflictul și intriga sunt concepute. Urmează însă partea cea mai grea. Aprofundarea raportului umanitate-stat Raport ce vreau să reprezinte esența lucrării. Ca om de stat cunoști bine mecanismul guvernării. Iar ca gânditor politic, ai prilejul acum să-și explici. Da, dar asemenea reflexii, scritorul trebuie să le toarne în tiparul dramatic. Și aici încep dificultățile. Oricum, Eggmont este prima mea piesă de acest fel. Dacă aș reuși măcar într-o câtva, îmi va mai trebui încă mult timp și poate alte împrejurări pentru ca gândurile mele, în sfârșit, se sorânduiască o firesc în slovele așternute pe hârtie. Drama Egmont este terminată de-abia în 1787 în Italia, sub înrăulirea puternicelor impresii dobândite în această călătorie. Trecuse 12 ani de când autorul își începuse piesa. Șederea în Italia produce adânci transformări în sufletul poetului, consolidează vechi cuceriri morale, determină o cotitură decisivă în existența și creația lui. Printr-o rară coincidență, tot în 1787 apărea drama lui Schiller, Don Carlos, apropiată nu numai ca sursă de inspirație de Egmont. În Don Carlos, ca și în piesa lui Goethe, în plan istoric și filozofic, o au dezbaterile privind ideea de libertate. Manuscrisul conținând drama Egmont, Goethe-l va trimite lui Herder la Weimar. În 1788, scriitorul revine în acest oraș. Desigur, domnule Herder, mă preocupa gândul de a învăța acolo unele lucruri. Nu am închipuit însă că va trebui să riau iau școala de atât de departe Să uit atâtea din cele știute, ba chiar să ne învăț cu totul al minteri Acum o să sunt hotărât Mă voi dărui pe de-a întregul scrisului Cercetării istoriei și științelor naturii Dar în datoriile dumitale oficiale de la curte Voi renunța la ele De-afel am și comunicat ducelui Am înțeles Mi-a propus să rămân în conciliul său privat Am acceptat însă numai cu titlul onorific. Înțeleaptă hotărâre Ai mare nevoie de întreaga energie De toată forța de creație Pentru lucrul la noua ediție A operilor complete Și dumneata și Vilan m-ați ajutat enorm În pregătirea acestei ediții De pildă cine știe când aș fi terminat Egmont Dacă nu erau scrisorile dumii insistente Și mai ales cine știe când le-aș fi publicat Dacă nu te-ai fi îngrijit De manuscris cu atâta atenție Absența dumii literară Devenea îngrijorătoare, dragul meu Oamenii uită, mi-o spunea și Viland, Și avea dreptate Unii s-au și grăbit să te considere sfârșit Și să fim cestiți După Werther și Götz von Berlichingen, De Goethe nu s-a mai auzit decât ca favorit Și ministru al ducerii de Saxa Weimar Sau ca personaj de aventuri mondene Și autor al unor poezii și piesete de circunstanță Recunoaște că e cam puțin Față de promisiunile începutului Ca întotdeauna... E bine, Egmont, prin deschiderea sa universală Ți-a restabilit poziția de frunte între scritorii Cu adevărat importanți, nu numai ai Germaniei. Totuși, în scrisorii, ți exprimai destul de rezerve față de piesă Încă nu o desăvârșisești, nu uita Pe de altă parte, rămân la părerea că elementul istoric Îl tratezi poate sumar. Se dovedește însă suficient pentru înțelegerea clară A faptelor și a atitudinilor personajelor iar ideile politice conținute în scenele populare, în replicile lui Machiavelli, lui Egmont, Wilhelm de Orania sau le de Alba, sunt tot atât de răspunsuri ale tale mature și lucide, întemeiate pe necesități și înclinații, pe pasiuni și țări românești, în fine, pe condiționări umane. Mă gândesc de, de pildă la scena arestării lui Egmont. El este Egmont. Atât de sprinten te aduce calul Și nu se sperie nici de mirosul de sânge Nici de duhul cu sabia scoasă Care te întâmpină în poartă Descaleci Acum ești cu un picior în groapă Acum ești cu amândouă Da, da, desmiarde batel pe grumaz E cea din urmă oară când îl desmiers Pentru că te-a slujit cu vrednicie Nu mai rămâne de ales Atât de orbit cum este acum, Egmont nu va mai cădea mâna a doua oară. Ferdinand! Ferdinand! Silva! Veniți să-l Faci așa cum am poruncit. Nu uita, Ferdinand! Eu îl țin cum voi putea aici, pe Egmont, până când îmi aduci știrea de la Silva. Pe urmă, stai pe aproape. Hai, duceți-vă la Am venit, duce, să aflu care sunt ordinele regelui. Înainte de toate, Egmont, regele dorește să audă părerile domniei voastre. Despre ce anume? Vine și Orania? Credeam că îl voi găsi aici. Îmi pare rău că lipsește de lângă noi în aceste clipe hotărătoare. Regele dorește să afle cum credeți că s-ar putea liniști iarăși provinciile acestea. Domnia voastră puteți ști mai bine decât mine... Că pe aici este de liniște Și că era încă și mai multă Până a nu venit soldații aceștia Care au băgat iarăși spaima în S-ar părea că vrei să spuneți Că ar fi fost mult mai bine Dacă regele nu m-ar fi pus în situația De a vă cere părerea Vă rog Dacă regele trebuia să trimit armată Nu-i treaba mea să judec Deocamdată armata e aici Însă noi am fi foarte nerecunoscători Dacă nu ne-am aduce aminte De ceea ce datorăm regentei o, Nu zic nu Răscoala s-a cine ne garantează că și pe viitor oamenii se vor dovedi fidel și supuși? Singura chezășie pe care o avem este numai buna lor voință. Și bunăvoința unui popor nu-i are cea mai sigură chezășie? Regele să decreteze o amnistie generală mm -hmm. și se va vedea în dată cum odată cu încrederea se întorc credința și dragostea. Cum adică toți cei care au pângărit maiestatea regală și sfințenii religiei să poate umbla iarăși slobos și nevătămați? Oare regii care au procedat așa n-au fost mai siguri? După părerea mea, niciun vinovat nu trebuie să rămână nepedepsit. <hânt> Crezi tu că ai să-i prins pe toți? Zilnic se aude că unul sau altul de frică a plecat peste hotar. Vor face așa dacă nu vor putea fi opriți. De aceea cere regele sfatul prinților și seriozitate din partea guvernatorilor să te uiți numai cum se săvârșește o mare nenorocire, să intri și tu în vâltoare, mai mult în joacă, cu mult zgomot, ca să parcă că faci ceva fără să ai poftă să faci nimic. Nu înseamnă asta că privești cu mulțumire răscoala, pe care chiar dacă nu vrei să o stârnești, Vrei totuși, odată stârnită, s-o sprijini? Nu orice intenție este vădită Și intențiile multor oameni pot fi înțelese greșit Au mereu din toate părțile că regelui nu iar de atât Să stăpânească țările de jos după niște legi limpezi și unitare Să asigure majestatea religii și să dăruiască poporului o pace generală Lumea zice că, din potrivă, regele ar vrea să subjuge poporul și să se facă stăpân pe proprietățile lui Religia, spun oamenii, e numai o perdea foarte frumoasă În dărătul căria se pun mai lesne la cale atacuri primejdioase Poporul șade în genunchi, se roagă la chipurile sfinților prodate pe perdea și în dosul perdelei stă la pândă păsărarul care vrea să-l prindă în laț De la tine trebuie să aud așa ceva Nu sunt ale mele gândurile acestea? Este ceea ce spun pretutind în toți cu glas tare. Locuitorii țărilor de jos se tem de un dublu jug. Și într-adevăr, cine le garantează libertate? Libertatea? <laughs> Ei nu se cred liberi dacă nu-și pot face răul lor înșiși altora E mult mai bine să-i îngrădești și să-i ții ca pe niște copii Și ca pe niște copii să-i conduci pentru binele lor Ascultă ce spun eu un popor nu îmbătrânește bătrânește și nu se cumințește niciodată. Un popor rămâne mereu copil. Ce rar ajunge un rege să fie copt la minte. N-ar fi mai bine dacă cei mulți s-ar lăsa conduce mai mulți și nu de unul singur și dacă măcar ar fi unul singur. Dar în fapt sunt cei câțiva ai unuia singur. Ipochimenii aceia care se coc la privirile stăpânului. În sfârșit, am răspuns la întrebarea ta și spun încă o dată... Așa nu mai merge. Îmi cunosc compatrioții. Sunt oameni vretnici. Încrederea le-o capeți greu, dar o păstrezi ușor. Poți să-i asuprești, dar nu să-i nimicești. Ai putea să repezi toate acestea în fața regelui? Cu atât mai rău ar fi dacă prezența lui mai speria. Cu atât mai bine ar fi pentru dânsul și pentru poporul lui dacă mi-a dat curaj. Dacă mi-ar însufla încrederea, ca să-i pot spune și mai multe. Ce-i de folos? Pot să aud și eu, ca și el. El spune așa. Păstorul își mână ușor, turma. Boul trage plugul fără împotrivire. Dar calul de soi pe care vrei să-l încaleci, trebuie să-l cunoști și nu trebuie să cer de la el lucruri nesocotite. Locuitorii de aici vor să-și păstreze vechea lor datină. Și regentul n-ar trebui să aibă puterea de a schimba această veche datină? Aceste prefaceri arbitrare, aceste încălcări de drepturi din partea puterii supreme, nu arată oare că unul singur vrea să facă ceea ce mii de oameni n-ar trebui să facă? El vrea ca numai singur el să fie liber, pentru ca să poată să satisfacă toate dorințele. Și chiar dacă am avea încredere într-un rege bun și înțelept, poate el să garanteze că și urmașii lui vor fi la fel și pe urmă, cine ne scapă de domnia bunului plac? Atunci când el trimite la noi pe slujitorii lui, pe intimi lui, care fără să cunoască țara și nevoile ei, fac ce vor. Și știu că sunt slobos de orice răspundere. Nimic nu-i mai firesc decât ca un rege să vrea să domnească prin el însuși și să încredințeze ordinele lui mai cu seama celora care îl înțeleg mai bine, care vor să-l înțeleagă, care îndeplinesc în tocmai voința lui. Și tot așa de firesc? Este ca omul să vrea să fie guvernat de acela care are aceeași concepție ca și el Despre ceea ce este drept și nedrept și pe care îl privește ca pe un frate Regele mă a trimis cu nădejde dacă voi găsi aici sprijinul nobilimii Regele vrea ca voința lui să fie îndeplinită Regele a văzut, după o adâncă chipzuință, ceea ce priește mai bine poporului Lucrurile nu mai pot rămâne și nu mai pot merge ca până acum Intenția regelui este să îi îngrădească pentru binele lor Dacă este nevoie să le aducă cu forța propria lor mântuire Să sacrifice pe cetățenii primejdioși Pentru ca ceilalți să aibă liniște Și să guste fericirea unei guvernări înțelepte Aceasta este hotărârea sa Eu am ordin să fac cunoscut nobilimea această hotărâre Și numele lui cer un sfat Și anume Cum trebuie făcut Și nu ce trebuie făcut pentru că ce trebuie făcut, a hotărât el. Din nefericire, vorbele tale îndreptățesc teama poporului, teama generală. Așadar, regele a hotărât să facă ceea ce niciun domnitor n-ar trebui să facă. El vrea să slăbească, să năbușe, să sfărâme vlaga poporului său, sufletul poporului său și ideea pe care poporul o are despre sine însuși. Și asta pentru a -l putea să-l stăpânească în voi. El vrea să sfărâme însuși miezul firii lor proprii, negreșit, cu gândul de-a-i face mai fericiți. Vrea să-i distrugă pentru ca ei să devie altceva. După felul cum gândești tu, cred că e zadarnic orice încercare de a-n înțelege. Îl micșorezi pe rege și îi disprețuiești sfetnicii, dacă-ți închipui că toate acestea nu au fost demult mult chipzuite, cercetate, cumpănite. N-am misiunea de a mai cerceta încă o dată fiecare argument pro și contra. De la popor cer ascultare. Iar de la voi, nobilii, cer sfaturi și fapte de și al acestei îndatoriri absolute. Cere capetele noastre și-ai spravit dintr-o dată. Pentru un suflet nobil e tot una dacă se apleacă sub jugul acesta sau dacă își pune grumazul sub secură. Degeaba am vorbit atâta. Am cutremurat aerul și-atât. Încolo nimic n-am făcut. Ah? Uh, un moment, Ecmond Ce este, Ferdinand? Iertați-mă că vă întreruc A venit o scrisoare Cel care o aduce cere un răspuns grav. Uh, Dați-mi voi să vă ce este Atunci rămâneți cu bine Eu n-aș mai avea nimic de spus Nu te grăbi, Ecmond Din fericire Întâmplarea te-a împiedicat să strădești și mai mult gândul Îți desfaci în chip Imprudent cu tele inimii, și te acuz pe tine însuți mult mai tare decât ar putea să te acuze un dușman. Ustrarea aceasta nu mă turbură. Poate că o nouă convorbire și prezența celorlalți prinți care astăzi au lipsit vor aduce într-o clipă mai norocoasă ceea ce astăzi pare cu neputință. Cu această nădejde plec. Stai, Egmont! dă sabia! Acesta a fost scopul? Pentru asta m-ai chemat? Aha! Ați strășit galeria! Sunt înarmat! Regele ordonă! Ești prizonierul meu! Dăm mi sabia! ia a apărat cauza regelui mult mai des decât mi-au grotit pieptul. Încă mă mai frământă valabilitatea soluției compoziționale pe care am ales-o. Oare nu de impresia de discontinuitate, faptul că am stres fiecare scenă cu o pondere proprie? Astfel diferitele episoade nu au devenit prea mult un scop în sine? E riscul pe care ți le-a asumat și în Götz von Berlichingen, dorind să torni până și în scedele secundare, un conținut intuitiv cât mai dens. Mai mult chiar, în Egmond, aproape fiecare figură, fiecare replică are culoare prin ea însăși, nu prin valori și scopuri compoziționale. Teoria lui Lessing dar nu poți să accept pedanteria sa în construcția dramatică. Limitarea până la sărăcire a sensurilor detaliilor modelate și întrețesute numai în funcție de ideea fundamentală, previzibilă ușor de altfel. O asemenea soluție compozițională o socotesc artificioasă și deci păgubitoare pentru redarea autenticului vieții, a culorii și conturului oamenilor și faptelor. Oricum, este neadecvată și cu temperamentul și cu modul meu de a gândi. Poate transpunerea pe scenă a lui Egmont să fie dificilă. Dar, în definitiv, nu construcția dramatică, în primul rând, stabilește valoarea unei piese. Nu ia călăuzește gândurile și sentimentele cititorului sau spectatorului. Așa mi-am spus și eu. Sunt mult mai importante ideile pe care le transmite piesa ta. Drumul spre adevăr și libertate, se afirmă în Egmont, este de cele mai multe ori aspru și îndelungat. Cere jertfe și puterea de a depăși cu privirea limitele prezentului, cere încredere nezdruncinată în valorile perene ale vieții și umanității. Astfel, judecata și voința omului pot afla resursele necesare înfruntării forțelor răului ca să le înfrângă. Omul se va ridica deasupra proprii sale condiții și societatea va face un pas înainte. Iată ce drama Egmond se impune, convinge și emoționează. Primera drame Egmont are loc la Weimar, în 1791, dar succesul de plin îl va avea reluarea din 1796 într-o versiune aparținând lui Schiller și marelui actor al vremii, Ifland. În țara noastră, piesa este jucată pentru prima oară în limba română, la Timișoara, în 1942, cu prilejul comemorării a 110 ani de la moartea lui Goethe. Memorabilă rămâne însă creația actorului Mihai Popescu, Realizate la Teatrul Radiofonic, înregistrare din care am ales și exemplele emisiunii de față. De foarte mult timp, însă, Egmond, această operă valoroasă, reprezentativă pentru aspirațiile unei întregi epoci, absentează din repertoriul scenelor noastre. Ca un posibil îndemn pentru cei care alcătuiesc repertoriile teatrelor, ne îngăduim să cităm câteva rânduri semnificative din volumul profesorului Ion Zanfirescu Teatrul European în secolul luminilor. Există impresia că Egmond este piesa cu cel mai viu și mai răsunător ecou din teatrul gătean. Ne putem explica de ce. În afara mesajului ei ideatic, închizând în el importante cuceriri ale gândirii moderne, piesa abundă în situații capabile să pună în mișcare Atât sensibilitatea unui public aplicat spre speculații ale minții, cât și pe aceea de factură mai emotivă a publicului decetate. Ați ascultat? Biografia unei capodopere Egmont de Johann Wolfgang Goethe. Scenarul radiofonic de Claudiu Cristescu. <fri> Au interpretat actorii Ion Caramitru, Radu Berigan, artist al poporului. Catița Ispas, Constantin Dinulescu, Lucia Mureșan, George Wancia. Fragmentele din piesa Egmont au fost interpretate de Mihai Popescu, artist emerit, Nicolae Brancomir, artist emerit, Aurel Rogalski, Gina Petrini. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Cristian Munteanu